בעזרת השם המטבח, ספר ליקודי תפילה ק"ה, מיוסד על תורה ר"ד בליקודי מוהר"ן. גדולים מעשי ה' דירושים לכל חפציהם. מה רבו מעשיך ה' כולם בחוכמה עשיתם לארץ כענייניך? מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך? ריבונו של עולם, אתה האל עושה פלא. ואתה עושה נפלאות בכל דור ודור, על ידי הצדיקים האמיתיים שבכל דור. כאשר אבותינו סיפרו לנו את כל הגדולות והנפלאות והניסים הגדולים והמופתים הנוראים אשר עשית בכל דור ודור, על ידי צדיקיך האמיתיים מימות עולם עד היום הזה. וגם בדור הזה בוודאי נמצאים צדיקים בעלי מופתים אמיתיים. ובכן, זכני ברחמך רבים, ועוזרני, והושיעני, וחזקני, ואמצני. שיזכה לספר סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים מכל מה שעבר עליהם בימיהם. אין מה שעבר עליהם בעצמם, ואין מה שעבר על ביניהם ועל כל הנלווים עליהם. בכל האותות והמופתים הגדולים והנוראים שעשו בעולם באתגליה ובאתקסיה. וכל הדרכים הקדושים, והתגלות אלוהות שהמשיכו בעולם, הכל אזכה לשמוע היטב באוזני ובליבי, ולסוח ולספר בהם תמיד. ימלא פי תהילתם כל היום, תפארתם, כי תהילתם היא תהילתך ותפארתם היא תפארתך. זכני לעסוק בזה בכל יום ויום, לספר סיפורי המעשיות מצדיקים אמיתיים, באופן שאזכה שיימשך עליי קדושתם העצומה, ועל ידי זה אזכה לתאר מחשבתי מכל הבלבולים וערבוב הדעת, ומכל מיני מחשבות זרות וחיצוניות, ומכל מיני הרהורים רעים, ומכל מיני בלבול הדעת שבעולם הנמשכים ממוחין דקטנות. ואזכה לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. ועל ידי זה תצילני ותפדני מכל הצרות ומכל האיסורים ומכל מיני דינים שבעולם שכולם נמשכים מבלבול הדעת למוחין דקטנות. ועתה ברחמך רבים תפדני ותצילני מכולם על ידי שתזכני ותסייעני תמיד לעסוק בסיפורי המעשיות מצדיקים אמיתיים שהם בחינות מוחין דגדלות. ועוזרני ורשיני לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לבוא לארץ ישראל ואזכה להמשיך עלי קדושת ארץ ישראל תמיד ועל ידי תזכה לאמונה בשלמות להאמין באמונה שלמה בהשגחתך תמיד ותוציאני מטבעיות לגמרי שאזכה לידע ולהאמין שאין שום דרך הטבע בעולם כלל רק הכל בהשגחתך לבד, כי גם הטבע בעצמה מתנהגת בהשגחת, בהשגחתך תמיד, ואתה משנה הטבע בכל עת על ידי הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, אשר חדשות ונפלאות בכל דור, כאשר שמענו מאבותינו. רחם עלי ועל כל ישראל למען שמך, ועוזרנו וזקנו להתדמות אליך תתברך, שנזכה להבדיל בין האור ובין החושך. עד שנדע באמת להבחין ולהבדיל בין סיפורי מעשיות של צדיקים אמיתיים ובין סיפורי מעשיות של רשעים. וגם לידע ולהבחין ממי לספר ואיך לספר, באופן שאזכה לספר מצדיקים אמיתיים הגדולים במעלה. אשר הסיפור והדיבור מהם יהיה לו כוח לתאר מחשבתי. כי עתה הודעתנו שכנגד כל מעשה של צדיקים יש כנגדו מעשיות של רשעים ושקרנים. ומעשיות מעובבים של העושים דברים הנראים כמופת על ידי כמה תחבולות, על ידי כישוף או על ידי דבר אחר. ואי אפשר להבחין ולהבדיל ביניהם, כי אם מי שיודע להבדיל בין האור ובין החושך, כאשר הודעתנו בהחמאות הרבים. ובעצם חלישותנו, אשר נתרחקנו ממך בוודאי אין בידינו להבדיל בין האור ובין החושך. על כן, רחם עלינו בעוזרנו ובעושעינו שנזכה על כל פנים לאמונה שלמה. ותהיה אמונתנו חזקה כל כך, כאילו אנו רואים בעינינו ממש מה שהיינו מאמינים בו באמת. ונזכה להאמין בך, אדוני אלוהינו, שאתה משגיח בהשגחה פרטית בכל עת, ואתה עושה חדשות ונפלאות בכל עת, בכל דור ודור, על ידי צדיקיך האמיתיים שבכל דור. ונזכה להאמין שיש הפרש והבדל גדול בין המופתים והחידושים הנעשים על ידי הצדיקים האמיתיים, ובין המעשיות הנדמים למופתים הנעשים על ידי הרשעים או ידי המעובבים מטוב ורע. אשר עדיין אינם ראויים לזה לעשות מופתים בעולם, ומתלבשים בטלית שאינו שלהם. אשר יש הבדל והפרש בין מעשיהם של אלו למעשיהם ומופתיהם של הצדיקים האמיתיים, כמו בין האור ובין החושך. באופן שיזכה תמיד לספר סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים שיש להם כוח לתאר את מחשבתי. ריבונו של עולם מלא רחמים, אתה יודע כמה אני רחוק מטהרת המחשבה כי פגמתי מאוד מאוד במחשבתי בלי שיעור ומספר. וחטאתי, עוויתי ופשעתי הרבה מאוד, והרע בעיניך עשיתי. והרביתי לפשוע נגדך מאוד, בפרט מה שפגמתי בברית קודש ובטיפי המוח הרבה מאוד. והכל על ידי פגם המחשבה אשר לא נזהרתי במחשבתי כלל לתפוס את מחשבתי לבל תצא לחוץ חס ושלום. אדרבה, הוספתי חטא על פשע ונכנסתי במחשבתי לתוך מחשבות חוץ ורעיונים ובלבולים מעורבבים ולערורים רעים עד שבאתי למה שבאתי וקלקלתי מה שקלקלתי הכל על ידי פגם המחשבה מהו מהו מהו מהדבר ולפניך נגלה הכל ובוחן ליבות וכליות ואתה אתה אחרי כל מה שעשיתי ומה שנעשה עמי עד היום הזה עודנה תכלה עיניי לישועה שלמה באמת מאיתך לבד. וכוח וזכות תפילת הצדיקים האמיתיים, רחם עלי בעל הרחמים. הושיעני נא הבא על הישועות חוס וחונני, וחמול עלי בעל החמלה והחנינה. עד אוזניך הושמע כל צעקתי וכל שוועתי, כל פגיעתי וקול תפילתי. וזכני ברחמך הרבים, שימשך עלי קדושת ארץ ישראל, שהיא כלליות הקדושה, כלליות כל העשר הקדושות. באופן שזכה על ידי קדושת ארץ ישראל לאמונה שלמה בהשגחתך, בהשגחתך הפרטית אשר אתה משגיח בפרטיות בכל עת ורגע בכל העולם כולו. ואתה עושה עימי ועם כל העולם בכל עת ורגע נפלאות גדולות ונוראות עד אין חקר ואין מספר. כאמור לא עושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. והכל בכוח וזכות הצדיקים הגדולים האמיתיים אשר כל האותות והמופתים האמיתיים נעשים על ידיהם תמיד. צייאני ואמצני וחזקני באמונתך הקדושה תמיד הנמשכת על ידי קדושת ארץ ישראל. באופן שאזכה לידע ממי לספר ואיך לספר סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים. באופן שתיטהר מחשבתי על ידי זה ואזכה לצאת מעתה מכל מיני בלבול הדעת ומכל מיני ערבוב הדעת ומכל מיני הרהורים רעים ורעיונים פגומים ומחשבות חוץ. לתאר מחשבתי מכולם ולזכות למחשבות קדושות, זכות ונכונות. ותסייעני ותעזרני שיזכיר בכל עת לעלות לעולם, לעולם המחשבה לקדושה. לחשוב מחשבות קדושות בתורה ועבודה ובגדולת הבורא יתברך שמו ובגדולת הצדיקים האמיתיים. ולחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה. ואל יבהלוני רעיוני ולא יהיה כוח לשום מחשבה זרה וחיצונה שבעולם לבלבל את דעתי ומחשבתי כלל. ואזכה לשתוק אז לגמרי בעת שאני צריך לעלות לעולם המחשבה, לחרוש ולשתוק לגמרי, לבלי לדבר אז אפילו דיבור דה כי הוא גם כן מבלבל את המחשבה. ותגער בכל המסטינים והמקטרגים החפצים למנוע אותי חס ושלום מלעלות למחשבות קדושות. ותיתן בי כוח לגרש כל הבלבולים ממני באופן שאזכה להתדבק בך בתורתך הקדושה תמיד, במחשבות קדושות וטהורות, זכות וצחות כרצונך הטוב. ותצילני ותפדני מכל הצרות ומכל מיני ייסורים שבעולם, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. סוגריים, ובפרט מפלוני בן פלונית וכולי. הוחם עלינו מלא משאלותינו לטובה ברחמים, והוציאני מהרה ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, וזכני לעסוק הרבה בסיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים, באופן שאזכה לתאר מחשבתי בתכלית הטהרה, ותהיה מחשבתי קדושה וטהורה תמיד. הוחם עלי למען שמיך, כי צרכי מרובים מאוד מאוד, בלי שיעור וערך, ודעתי קצרה מאוד לביא ולפרט חלק אלף רובבה מהם. ובכל מה שאני מתחיל לדבר, לא יספיקו כל הדיבורים שבעולם לפרט כמה אני רחוק מכל בחינה ובחינה מזה, וכמה אני צריך ליפול על פניי ולבקש ולהתחנן על זה. על כן נהיונה בעיניך כאילו הייתי פורט כל צרכי לפניך כראוי. ואתה תמלא רחמים עלי ותושייני מהרה בכל הישועות, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לשוב אליך ולהיות כרצונך טוב באמת מעתה ועד עולם. ותקיים בנו מקרא שכתוב, והיה טרם יקראו ואני אהנה, אודה מדברים ואני אשמע. כי אתה ה' עונה בעת צרה, פודה ומציל בכל עת צרה וצוכה. ברוך העונה לעמו ישראל בעת צרה. יהיו לי רצון עם רפי והגיעו לי בי לפניך, ה' צורי וגואלי. ותרחם עלינו ביחמך רבים בכל עת, שתקים עלינו מלך חדש, שיהיה מלך של חסד. שירחם על עמך בני ישראל ויקל מעליהם עול הנתינות. וירתל כל הגזירות שהן הן טובות מעמך ישראל, מכל שכן שלא אחדש חס ושלום גזירות חדשות על עמך ישראל. החלם עלינו למען שמך, למען רחמך, כי אין לנו על מי להישען כי אם עליך לבד. כי אין מי יעמוד בעדנו, כי שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. חמול על עניי הצאן, לב המלכים והשרים עלינו לטובה. כמו שכתוב, פלגמאי מלב מלך ביד אדוני על כל אשר יחפוץ יתנו. וכתיב לב מלך ושרים ביד אדוני אל כל אשר יחפוץ יתנו. חמול על עמך, רחם על נחלתך מלא רחמים. מהעדם מלכין ומעקם מלכין, אשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, ואתה לב כל המלכים והיועצים והשרים עלינו לטובה. ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.